As-salamu aleykum və bərakat. As-salamu aleykum və bərakat. Zəhmət o məsəl, biraz qabaqa çəkilin. Hem de telefonların səsini amuzəm. İnnəlhamdə lilləh. Nəhməduhu və nəstə'inuhu və min şüruri anfusina və min seyyəti a'malina. Men yehdihilləhü fələ mudillələ. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام <coughs> ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فاجراء musalmanlar Allah Teala'dan korksun Ve bilinki Allah subhanahu wa taala bu mubarek ay bizimcum bir fırsat edeyim Ve bu ayda birbirleriyle yarışırlar яхшы amellarda Allah subhanətə alanın əmrinə tabi olaraq, Allah talab ta uğurur, Fə istəbiqul xeyrat, yaxşı işlərdə bir-birimizlə yarışın. Və kimsə hamıdan qabağa düşür və onunla da qazanır, uğur qazanır. Və kimsə də dala düşür və itirir əksinə, uduzur. Ve Allah subhanahu wa ta'ala öz mümin bendelerini vespedərken onları üç kısma bölür. Allah ta'ala buyurur, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدِ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ Sonra, yani peygamberlerden sonra, Biz kitabımızı seçtiğimiz bəndələrə bəxş elədik, miras elədik, miras verdik. Onlardan bir qismi özlərinə zülm edənlərdir. Bir qismi isə möhtədir olanlardır. Və bir qismi də Allahın izni ilə xeyirli işlərə can atanlardırlar. Yəni, Allah Tağlanın dinini Şariyeti kabul edilmekte insanlar, Müslümanlar yani üç kisme bölünürler. Birinci kisim özlerine zulmedeyenlerdir. Yani günahkar olan Müslümanlardır. Fasiklerdir. Lakin mü'mindirler. Tövhidi var bunların. Lakin günahları da var. <gülüyor> Ve ikinci bir kisim ise mütelir olanlardır. Yani o kester ki yalnız vacibləri yerinə yetirirlər və yalnız haramlardan çəkinirlər. Və üçüncü qism isə o insanlardır ki, xeyirli işlərə can atılır. Yəni, bu insanlar, o insanlardır ki, vacib ibadətlərdən əlavə müstəhəb ibadətləri də yerinə yetirirlər. Və həmçin təkcə haramlardan yox, həm də bəyənilməyən Məkruh işlərdən də əl çəkildər. Yəni, ikinci qism insanlar hansı ki yalnız fərzləri yerinə yetirir və yalnız haramlardan çəkinir, onlar ibadətin yalnız zahiri hissəsini götürürlər. O birisi isə, o biri axırıncı qism hansılar ki, yaxşı işlərə can atırlar, o insanlar ibadətinin həm zahirini, həm də onun məhzini, həm də onun mahiyyətini anlayıblar, başa düşürlər. Onlar da elm verilen kəslərdir. Necə ki, Allah SubxanaHu Teala buyurur İndə mə yaxşallaha min ibədihil uləmə Həqiqətən Allah Taaladan Həqiqi qorxanlar Bilən bəndələrdir, Yəni, alimlərdir. Və o cür da, Möhtərə müsəlmanlar, insanlar Ramazan ayında da o cür bölünürlər. Və İmam Al-Ghazali Rahiməhullah Deyir ki, insanlar Ramazan ayında Ramazan orucunda 3 dereceye bölünürler. Ve umumen oruç insanlar için 3 dereceye bölünür. <gülüyor> Birinci cisim avamların orucudur. Yani o ele insanların orucudur ki bunlar yalnız yemeğden, içmeğden Cinsi allak edəm və sərəl şeylərdən el çəkilələr. Və sələm. Bundan başqa həçnə ilə bilər, oruçlar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu gizm insanlar var ya da buyurur, رُبَّ سَاءِ مِنْ حَضُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشِ İlə oruç tutanlar var ki, onların orucundan onların payı yalnız aclı ve susuzluğudur. İmam Ahmed rivayet edir. Ve İbn Ma'a. Yani bu insanlar yalnız orucun zahirini başa düşüblər. Əlimiz bilir ki oruc yalnız bu cür şeylərdən el çəkmək Yalnız orucu pozan şeyləri, əməlləri tərk etmək idi. İkinci qism savmul xassa, yani xüsusi insanların orucudur. O, elə bir orucdur ki, insan o orucda öz bədənini, əzalarını günahdan qoruyur. Yəni, Allah taalanın məsəlini haram etdiyinə baxmır. Dilini yalandan, qeybətdən, söz gəzdirməkdən qoruyur. Və həmçin harama qulaq ısmaqdan öz qulaqlarını qoruyur. Və s. əzaları günah edəməkdən qoruyur. Və bu bu sinif insanlara Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın hədisi aiddir. İdə kana yawmu savmi ahadikum fela yarfuṭ və la yasḥab. Fensabehū ahadun aw qātalahū inni ṣāim. Siz oruç tutanda pis söz söyləməyin. Davaya eləməyin. Və əgər kimsə siz Mubaysə eləmək istəsə, yaxud sövmək istəsə sizi, sövüşmək istəsə, deyin ki, mən orucam. Buxarilə Müslim rivayət edirlər. Və görürsün ki, bu sinif insanlar, hansı ki, bu cür oruç tuturlar, onların qəlbləri daima qorxu ilə ümid arasında olur. Ona Allah Subhəni Və bu sözünü, bu ayəsini yaxşı xatırlayırlar. Allah Teala buyurur, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوُ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتُونَ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ Onlar o kestərdir ki, verdiyi sədəqələri verirlər və lakin qəlbəri qorxur ki, Rəbbinin huzuruna qayıtacaqlar. Və o cür da sayır ibadətlər, yəni təncə sədəqə yox, ümumən. Çünki onlar bu cür insanlar, bu dərəcəyə çatmış insanlar bilirlər ki, e, daha doğrusu, dəqiqə əmin deyirlər ki, Oyun orucu qabul olunub, yaxud sayıq ibadətləri qab qabul olunub, yoxsa yox. Və bu cür insan olarsa, bu cür qorxu içində olarsa, qorxu ilə ümid arasında olarsa, o Allah-u Teala-nın yaxın qullarından olacaq qiyamət günü. Çünki o insan qorxur Allah-dan, qorxur ki, allah taala ondan ibadəti qabul edəməyəcək. Bilmir, ona kitab sağdan mi qiyamət günü, yoxsa soldan. وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَقْفِرُ اللّٰهِ وَرَكُمْ Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatü vesselamu ala aşrafı el-enbiya-i vel-mursalin Seyyidina ve nebiyyina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Amma bir de var üçüncü isim insanlar, üçüncü derece insanlar olar da Hüsusi insanların Hüsusileridir. Yani en seçilmiş Bendelerdir. Onlar o kəsdərdir ki, onların qəlbləri oruç tuturur. Pis əməllərdən çəkinirlər. Pis, dünya həmçinin dünya fikirlərdən çəkinirlər və onlar üçün qalır nə? Yalnız Allah taala qalır. Yəni, yəni, dövlükdə yalnız Allah taala barədə fikirləşirlər. Və İmam Qazali, rahiməullah, bunları vəsf edərkən deyir ki, bunlar elə bir rüdbə insanlardır, elə bir dərəcə insanlardır ki, onların bütün Himmətləri, yəni bütün çalışmaları Allah'a yönəlir. Allahdan qeyrisindən üz döndərilir. Və Allah Subhanələ bu insanlar barədə buyurur, Qul İlləh thummədərhum fə xavduhim yəl-əbun. Yəni əmr edir Peygamber səsələmə, dey de Allah, sonra isə buraq, onlar özləri üçün əylənsinlər, özləri üçün boşboğazlığı iləsinlər. O cür bu insanları, başqaları tərk edirlər. Allah-u Teala'dan olan şeyləri tərk edirlər. Və bu da peyğəmbərlərin, sıddiklərin, Allah-u seçilmiş qulların halıdır. Onlar bu cür olurlar. Ona görə mühtərim müsəlmanlar, <coughs> müsəlman gərək çalışsın ki, onun orucu heç olmasa, ikinci sinif insanların orucu kimi olsun çalışmalıdır. Hətta üçüncüyə çata bilməsə belə, Heç olmasa, ikincisinin, ikinci sinifin orucu onda olsun. O oruc ki, təkcə ac qalmaq, susuz qalmaq deyil, həm də gözəl axılaqa malik olmaq. Allah dağlanı daima düşünmək, Allah dağlayı dua eləmək və s. Pis əməllərdən, günahlardan çəkilməkdir. Onda o insan Allah dağlanın yaxın qullarından olar. Və ahırda da Allah Subhanehu Teala'nın bu sözü olara da haqq olar. Allah talab buyurur, Ulaikəlləzînə nətəqəbbəlu anhum əhsənə mə amilu və nətəcavüzü ən seyyəətihim fə ashabil cənna və'ad-ı sıqqilləzi kənu yu'adun. o kestərdir ki, biz onlardan, onların en yakşı, en gözəl əməlleri qəbul edirik və onların günahlarından keçiririk və onlar cennət cennet əhlindən olacaqlar, quvalara verilmiş Doğru bir vəddir. Ve Allah Subhanəu Tələlə bizi o kestərdən əylesin. Allah Subhanəu Tələlə bu ayda günahlarımızı barışlasın. Amin. Allah Subhanəu Tələlə bu ayda bizim ne kadar hatalarımız vərsə Allah Subhanəu Tələlə bu aydan kessin bu hatadan. Amin. Ve umumən bu ayı sebeb əlsin ki biz cehennəmin odundan azad olalım. Ve sallallahu və sallamə və bərak ələ seyyidinə və nebiyyəmədə mühəmmədə və alə ələ əlihə və ashabihə ecmaəyən